Десь на початку жовтня 1974 року Зоя зателефонувала, що книга прочитана, і не лише Андрієм Дмитровичем. Мене просили приїхати до Москви. Мій начальник, старшина міліції Михайло, погодився, аби за мене посторожувала Раїса Панасівна. Таке часом практикувалося, і я того ж дня виїхав. Сторожував я тоді не на атомному могильнику, туди ще повернуся, а біля санаторного складу, який також містився біля нашого будинку, поруч із їдальнею. Його найліпто було оглядати з нашого балкона. Отож Раїса мала змогу впоратися і зі своїми обов'язками, і з моїми. Михайло формалістом не був, і я міг почуватися спокійно. А наступного дня, що в Москві видався дуже понурим, Зоя везла мене тролейбусом на зустріч із професором Турчиним, який чекав на нас у підземному переході. Сахару, прочитавши «Енергію прогресу», попросив Валентина Федоровича також її прочитати. Ці люди не вміли висловлювати захоплень та компліментів. І все ж із того, що Андрій Дмитрович не обмежився власним прочитанням, дещо можна виснувати. Зоя розпитувала Турчина про його враження, і той висловився вельми схвально – Турчин, на думку Крахмальникової, був людиною надзвичайно талановитою. Мав осяжні знання не лише в галузі фізики, але й у галузі кібернетики. Саме з боку кібернетики і хотів Андрій Дмитрович прозондувати мою працю. Коли вийшли з тролейбуса, нам вдарило в обличчя холодним дощем. Перехожі перебігали від зупинки до підземного переходу під парасолями. У переході нам, назустріч, заклапився мужчина років 45 і близько не схожий на професора. Зодягнений у дешеву куртку, яка більше личила студентові, він був легкий на ході, рухливий і, даруйте, зовсім не солідний. Обличчя виправдовувало його прізвище. Він і справді схожий на Турчина. Смаглявий, ще малим носом, що більше скидався на грецький, із невеликими чорними вусиками і гострим поглядом карих очей. Враження несолідності довершувало те, що він під полою куртки тримав теку з рукописом – той була моя енергія прогресу. Те, як він її перегортає до грудей, змусило мене внутрішньо посміхнутися. Я відразу ж відчув симпатію до цієї людини. Згодом довідався, що Турчин жив із приватних уроків, які давав учням середньої школи, що не встигали з фізики. Так само жили майже всі вчені, які близько спілкувалися з Сахаровим, точніше кажучи, вчені дисиденти. Звідси й несолідність та нестатечність. Солідні в дисиденти не йшли, вони міцно трималися своїх кабінетів та лабораторій. «Ну і погодка», – простягнув мені руку Турчин. «Не догадався запакувати вашу книгу в цилофан, довелося нести під полою. А знаєте, ми майже земляки, мій батько народився у Гливасі під Києвом». «Знаю Глеваху», – зрадів я. «То ви українець?» «З походження так, але в Україні не жив. Батьки ще до революції виїхали в Росію». Я вже почувався з Тучиним так, наче був знайомий не один рік. Теплота і сердечність цієї людини вкупі з дружньою простотою дозволяли відразу ж, без будь-яких умовностей, почуватися з нею на рівній нозі. Який же він? Академік Сахаров. Зоя попрощалася і поїхала додому, а ми з Тучиним вирушили до Сахарова, що мешкав десь неподалік. І хвилин за десять я побачив його у прямокутнику дверей, які він відчинив на наш дзвоник. Високий білявий мужчина, гостинно усміхаючися, пропустив нас у помешкання. Воно виглядало надміру скромно. Дві кімнати на п'ятеро мешканців. Сахаро після смерті дружини оселився приймаком у сім'ї Олени Боннер, що складалася з матері і онука Олени Георгіївни та сина з невісткою. Всі вони жили в двох невеликих кімнатах. Отже, подружжя Сахарових мусила задовольнятися лише однією кімнатою, яка правила їм і за спальню, і за кабінет, і за вітальню. Отож, коли я казав, що мій рукопис опинився на робочому столі академіка, то це належить розуміти як метафору. Сахаров нічні години працював на кухні, розкладаючи книги і рукописи на тому самому столі, де вдень те, ще готувала страви. Андрій Дмитрович був моїм ровесником, тобто вже далеко не молодою людиною. На шостому десятку повертатися до студентських умов праці доволі нелегко. Але Андрій Дмитрович жив так, як жила більшість дисидентів, навіть значно важче. А міг би й не тулитися на кухні. Доволі велику суму, якої вистачало б на кілька розкішних квартир, подарував на будівництво онкологічного інституту. Гроші, отримані від держави, проти якої він повстав, гнітили його сумління. Відтак шкодував, що поквапився. Родини політв'язнів потребували допомоги. Вони гірко бідували. Ліпше було б на ті гроші створити фонд допомоги політв'язням. Турчин мене попередив.